Du lytter til helt belæst. Vi har tre venner med personlige læsepræferencer, og gennem vores podcast forsøger vi at gøre hinanden helt belæste. Denne gang diskuterer vi sådan et Secret History, som har cementeret sig både hos litteraturkritikere og unges Instagram feed. I romanen rejser Richard til det særbrede Hamden College, hvor hans interesse fanges af en mystisk gruppe af klassisk studerende. Richard overbeviser sig om, at han må blive en del af gruppen, uanset løgnene det kræver. Men han lærer hurtigt, at der ligger større hemmeligheder under overfladen, der kan få fatale konsekvenser. I dag snakker vi om vores læseoplevelser. Yndlingskarakter, og til sidst kvisser vi i antikken og TikTok Så meget andet er der ikke at sige end Velkommen til Helt Belæst Hej studiegruppen <laughs> Hej Thomas. <Studiegruppen> <laughs> hey Thomas Og velkommen til åben åbent med I Helt Belæst Jeg, elsker, jeg elsker. Uh... <laughs> Det skal på at gøre Det noget heddet Studiegruppen 7, <laughs> studiegruppen 7. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, I april måned har vi brugt uh, tiden på at læse The Secret History Uh, hvor I uh, måske har været med ind til at tage bogen ind på vores bogklub på Fable. Uh, ellers, hvis du ikke har været så meget ind at se, så har vi jo givet lidt sådan vores kommentarer på noget af det, vi har tænkt omkring bogen. Mm -hmm. uh, og så kan du jo følge med ind på Fable, hvis du finder bogklubben, som er stadig præcis ligesom uh, den er stadig her på. Æh, hvor end du lytter her til podcasten <laughs> Det var super det der. Ja. <laughs> den står ligesom sådan, Den måske står på din skærm ja, ja, ja. Som sædvanligt så, så tænker jeg at vi vil starte med sådan En kort opdatering om hvordan det går Og så øh, vil jeg sådan indføre At vi snakker Eller i hvert fald på min episode At vi også snakker om sådan Nogle af vores øh, altså nuværende læseoplevelser Hvad vi ellers læser Og så også en current obsession med noget, der hey, fylder meget. Jeg har det meget godt. Jeg har lige været til familiefødselsdag og har spist kage og drukket sodavand. Og så kommer jeg hjem til Thomas og så har jeg spist mere kage og drukket mere sodavand. Så jeg øh, er helt sugar high. Mm -hmm. Men det, det er godt, tror jeg. Det er da rette her til. <laughs> det er nice. da for. Ja. Jeg er lige begyndt at læse uh, den nye Hunger Games-bog, som hedder um, Sunrise and the Reaping, yeah. som jeg har det under Jus, som handler om hamage. Hey Yeah. Suspect story. en oh, current obsession. <laughs> det er jo svært at huske det her. <laughs> Æm, min current obsession er Løvens hul, som jeg lige har. <laughs> som jeg lige har set. Det er plak. Jeg havde lige, jeg var lige kommet lidt bagud i afsnit, øh, men nu har jeg set de sidste fem afsnit i den nye sæson. Æm, Fuck. De sidste to aftener, ja. Så, øhm. Hvad vil du være deren helt belyst? <laughs> jeg har det. Også godt, meget chill, dejligt med noget påskeferie. Det er nok lidt ja forud i tid, dem der lytter med, men for os så er det påske nu Og mega ret bare lige at kunne lave noget andet, og se noget familie, og se nogle venner, og bare ikke lige tænke så meget på arbejde og speciale. Mit current read, det er The Unmaking of June Farrow, skrevet af Adrian Young, og det er en adult fantasy, der minder mig lidt om The Invisible Life of A. LaRue. En handler dine favoritter hvad? det ikke en af dine favoritter, Adela Rue? Yes, ja. Adela Rue is one of my favorites øhm, Og den giver mig lidt vibes For den handler sådan om en kvinde, der øh, er i en familie Hvor alle kvinderne er lidt sådan sindssyge For at sige det sådan pænt Og de mister alle sammen lidt hukommelsen Og er ikke sådan rigtig til stede i deres virkelighed Og så mm. finder hun ud af det Fordi at de sådan kan rejse i tid Ikke så meget romance, det er jeg også meget glad for mm. Så det er ikke så tit at læse sådan fantasy Hvor der ikke er sådan et eller andet kærlighedsplot det er der ikke mm. pt. Så jeg synes den er ret grineren Jeg er næsten færdig så. Nå ja, og min mm. current obsession uh, er Formula One Fordi jeg mm. har set den der Netflix-dokumentarserie mm. Og det er rimelig grineren mm. Det er bare sådan en masse mænd, der bare kører hurtige i biler <laughs> Det er lidt for. Coreback til sidste episode med, at øh, drenge, nej, bildrenge, nej, bildrenge er hestepiger. Ja, præcis. Ja. Uh, uh. Hvad med dig, Thomas? Hvad går det? Hvad går det med dig og dit kravvæn? Ja, altså, ja, altså siden, <laughs> siden sidst, sidst, så har jeg fået øh, omrokeret lidt forskelligt. Både øh, inventar i mine møbler, og så øh, knoglerne i mine <laughs> venstreskulder. <laughs> øh, jeg havde et lille uheld, så jeg har, har frækket kravvæn, og... Øh, Æh, en lille hjernerystelse også så sådan jeg kan kaste og øhm, æh, men men altså sådan der har været godt nok at sætte ting lidt på pause men jeg synes det går fint nok med at skrive speciale lige nu jeg har læst en del æh, Clarice Lispector Øh, siden sidst øh, det er ikke, hvem det er. Sådan øh, brasiliansk Moderne forfatter Som skriver meget på en måde surrealistisk Og sådan meget om, øh, om sådan Kærlighed og, og, og romantisk forhold Og seksuelle forhold Og øh, er meget sådan øh, ja, Det kan være jeg finder et billede senere hun, er, hun ser meget ikonisk ud jeg <laughs> øh, øh, Og så øh, Current Obsession er lige nu, at jeg har, Det er at jeg har været meget på topstak lige nu og de er også glade for uh, Clarice Lespectre. Uh, <laughs> så jeg er meget påvirket af det nu. Ja, det kan godt forestille uh, mig. Og så er der også virkelig mange, der poster uh, Carrie... Øh, fra 60. City. Men jeg har, så jeg har aldrig set Sex the City, mm. og nu er jeg så begyndt på det. Og jeg så første sæson på uhyggelig kort tid. Altså det, det hygger jeg mig virkelig meget med lige nu. Men for at vende tilbage <laughs> til, øh, til episodets fokus, så er det, at vi er i den her episode, skal snakke om The Secret History. Øh, som nævnt er den skrevede amerikanske forfatterinde, Donna Tartt, Øh, og så blev den udgivet tilbage i 92, så det er over 30 år gammel bog, øh, som der hurtigt blev en bestseller øh, tilbage i den tid. Og så er den en stor blanding af dannelsesromanen, krimiromanen, til stil og sådan utroværdig fortæller i sådan meget litterær, fiktionsstil, øh, som måske ikke taler meget til, hvad man forbinder normalt med BookTok, men den, men den her titel er virkelig eksploderet på sociale medier øh, inden for de seneste år. Både bogen i sig selv, men også Donna Tartt, øh, som virkelig er blevet en meget fast person og har fået sådan nærmest en mytologi øh, på sociale medier, øh, som kun bliver forstærket af den der stilfaste øh, fremtræden, hun har i sig selv. Hvis man ser sine forfatterportrætter af hende, så fremstår hun meget tydeligt med det der kålesorte pagehår, en mørk læbestift og en mørk jakkesæt eller en sort frække. Æ, sådan meget Dark Academia, som vi så lærer at kende i løbet af de seneste år. Og man kan så sige, at den her bog er sådan biblen It's the mother. for Dark Academia. <laughs> uh, the girls on Tumblr were eating yeah. it up. <laughs> <Yes>. <laughs> uh, og, det, altså, og Dark Academia er ligesom en æstetisk stil, som der virkelig har fyldt meget de sidste 10-15 år yeah. cirka, på sociale medier, hvor der er meget folk, som der kører med den her akademiske stil, øh, som typisk er de her tweetjakker, forskellige ternede øh, øh, mønstre, på, øh, det, og det er særligt forbundet med sådan en tøjstil. Wow. Øh, Dr. Martens, og sådan bestemt, ej, Dr. Martens. Jeg siger også en, en god vest, nu har jeg selv en strikket vest på i dag, yeah. men sådan en strikket mm. vest. Yeah. Det er briller, uanset om man yeah. har behov for dem ja, eller ej. <laughs> ja, i hvert fald Henrys hornbriller. Yeah. Very much. Yeah. <laughs> Dark den der hvad hedder den der man har, hvor det i øje. Ja, den har fra The Francis. Ha, det har jeg miset. Ja, der <laughs> var faktisk fedt. Yeah. Yeah. Uh -huh. yeah. uh, so, og det er sjovt, at sådan det som der bliver beskrevet i bogen og som også Donna Tarret hun selv fremstår med er noget af det som der ligesom er blevet en fast del af Dark stilen The Secret History, den handler om Richard, der starter på Hampton College, og han bliver meget hurtigt fascineret af en gruppe studerende, der alle studerer sådan noget klassiske studier, klassisk litteratur, så sådan noget græsk og latin, og de bliver så undervist af den lidt mystiske Julian, som er meget lukket omkring, hvem der må blive en del af det her hold. Holdet består af fem mennesker, Henry, Francis, Bonnie og tvillingerne Charles og Camilla, og ud fra bogens prolog, så ved vi jo også, at Bonnie ender med at dø, og at den her gruppe af studerende altså har noget med det at gøre. Første halvdel af bogen går altså med, at Richard skal blive en del af den her gruppe. Vi kommer mere ind på livet af de her mennesker, som er på de her klassiske studier, og så finder vi selvfølgelig også ud af det her lead op til, hvorfor det er, at Bonnie skal dø. De fleste af de her studerende på det her hold kommer alle sammen fra et lidt rigere baggrund, og derfor så skjuler Richard for de andre. Han ikke har så mange penge, og han ikke er vant til store villærer og masser af rejser, og ligesom bare kan smide om sig med penge, som de fleste af de andre elever kan. Så har de de her ritualer, det her bakkanalen. Bak Mm. ritual, som de laver Hvor Bunny han starter med at være med i de her ritualer Men så laver de noget uden ham Og så er så går det fortalt, så godt at fortælle til ham At de kommer til at slå en mand ihjel Oops. Ups, ups. Uh -huh. øh, Som Henry så gør Hele tingene er jo lidt at øh, Richard ikke er en del af det heller Heller aldrig hele er mm. en del af gruppen Så det hele tiden han skal sådan, finde ud af hvad der er, der er sket Og så halvvejs i bogen finder han så ud af At det her er sket og det, at de har dræbt en Og de prøver sådan, at, at flytte de derfra gøre. Ja Ja. Så det er også det, der gør, at der kommer en eller anden øh, plåtmæssig drivkraft, det er, at han prøver at finde ud af, hvad det er, hans venner, der har gjort, eller hvorfor mm. de er, de opfører så mærkeligt. Jeg har i stor grad valgt romanen, øh, fordi jeg virkelig længe gerne vil have genlæst den her, for jeg synes meget, at æstetikken, som der er omkring bogen, har fyldt meget i forhold til, hvordan man husker den, eller forstår den, og der er mange, som der har en meget øh, æstetisk måde at læse den på. Også fordi jeg sådan, særlig har en, for, en interesse for antikken og litteratur så synes jeg, det var sjovt at genbesøge den. Og så snakke lidt med jer omkring, sådan, hvad I synes omkring den. Fordi den har en meget litterær skrivestil, som er meget adskilt fra sådan, hvad man normalt ser på booktok. Sådan, wow, yeah. hvordan den her adskiller sig. For eksempel fra A Good Girls Guide to Murder, mm -hmm. øh, som også er en booktok-bog, mm. men som er noget... Noget helt andet, også end, hvordan I ligesom husker den her Dark Academy-stil. Uh -huh. Og sådan, at øh, hvordan det ligesom påvirker jeres måde at læse bogen. I forhold til den der større dialog om, hvad billedet er på bogen, i forhold til, hvordan det rent faktisk er at læse bogen. Sådan mm. det der det der æstetiske ja. billede. Uh. Yeah, yeah. Jeg skulle lige fandme, hvad du jeg var sådan, jeg sådan, det synes fucking concept. er Jeg tror, nu jeg jo så... Den, der har læst den mest for nyligt, eller hvad man siger, altså jeg har ikke læst den før. Mm. Det er jo første gang, jeg har stiftet bekendtskab med den. Jeg har obviously set den mange gange. Jeg tror, den har været på min To Be Read på Goodreads siden 2016, eller sådan noget. Mm. Fordi at det nok også var der, jeg sådan rigtig begyndte at kende til den her Dark academia æstetik og Core. eller hvad man siger. Pigt, ja. Altså den oplevelse, jeg har af at læse den, så jeg ikke sådan... Jeg synes ikke, det stemmer overens med det, jeg sådan havde troet, det ville være på en måde. Og jeg synes ikke, at sådan, hvis man ser det lineup der er af børn nu snakker du lige om booktok, men sådan, hvis man kigger på det lineup generelt, hvis nu man siger, mm. at der er en BookTok-kanon på 50 mm. bøger Og den er jo så en af dem Så stikker den virkelig meget ud I forhold til alle de der andre sådan Romance, Good Girl's Guide to meet, mm. og er også på den liste og sådan noget Så jeg synes ikke på den måde at den giver, Jeg forstår ikke helt hvad det er De sådan ser i den mm. på BookTok Om det bare er sådan en lyst til at være en del af den der æstetik Og sådan leve op til det der Jeg tror også fordi den har lidt den der highbrow mm. Literature vibe mm. Og så ved jeg ikke om det er fordi Når man så har læst den Så er man inddelt af den klub på en eller anden måde Øhm, om det er det, der sådan har fået folk til sådan at blive tiltrukket af den Eller hvad det lige er mm -hmm. øhm, Men jeg tror bare, at ja, altså min generelle opfattelse af bogen øh, ja, ja, det er jo ikke en hemmelighed, jeg synes, den var super god mm -hmm. øhm, Så jeg synes også, at det er sådan super svært at sætte den i en kontekst Der hedder BookTok eller whatever Fordi den passer bare igen mm -hmm. Jeg synes i hvert fald, at den afspejler sådan noget Som der måske kommer mere og mere på BookTok og YouTube men at de her bøger, som der er rigtig meget en del, eller som bliver meget delt, at altså der er jo sådan lidt forskellige bølger uh -huh. af sådan bøger. Uh, så det er som om, at der, uh, The Secret History på en måde hører mere sammen med nogle af de andre bør, som der har den her bestemte æstetik. Så sådan uh -huh. Maria, Fresh and Relaxation, uh -huh. Uh -huh. Uh, The Idiot, uh, Dostoevsky er der også nogen, yeah. der sådan deler. Æh, hvor altså, der er sådan lidt nogle forskelle på booktalk-bøger Men at den i hvert fald særligt taler ind i sådan den der bestemte ikke. Men der har jo også været et overlap Fordi der er mm -hmm. jo også de der ja. romance i, Som også er fuldstændig op at køre ja. over den her Så det er lidt sjovt, hvorfor det er lige præcis den her Der sådan har formået mm -hmm. at skabe bro mellem de to forskellige sider af booktok, Fordi den har jo ikke sådan... Den har ikke de der... Øh... Ja, de der troper der troper, som der normalt er Nej, i... nej, der er ikke sådan, jeg føler ikke, der er noget, du kan sælge den på og sådan noget. Der er ikke noget enemies to love os Der er mm. ikke noget uh, friends, et eller andet whatever. Altså det er meget sådan Det er bare lidt fiktion Det er jo bare mm. en masse mennesker, hvor man følger Og plottet lidt under Hvad hedder sådan noget? Hvad hedder TikTok-bøger? eller der ellers? Mm. Altså godt det sådan jeg oh my god. Hvilke andre? Jeg føler ikke, at jeg kan komme jeg ved heller ikke om det er lige det, der kommer frem på min mand. Sådan noget, Ellie Hazelwood, hende der har skrevet det der, hun hedder Bride, og hun har lavet en, der hedder mm. uh, Love Hypothesis, mm. uh, hun er meget booktok. Det er sådan romance ikke? Ja, jeg føler bare, at booktok er meget, men jeg tror også måske yeah. bare, det fordi, det er det, der er sådan mest eksponeret på en eller anden måde. Jeg sådan også de, alle de der romantasy, Faye? Ja, fourth wing er også meget... Mm. Mm. Men det ligner det her, det så også lidt op af, ikke? Gør det ikke? Ej, altså ikke sådan etstetisk. Øhm, Nej. Men det, er, men det er så, at der er mange, som der deler den på samme måde. Ja. Og sådan, men det er som om, at den her, når den er med sammen med de andre, så er det for, at den her skal være den intellektuelle bog, man mm -hmm. læser. Selvom den egentlig på en måde har den samme form for... Den er meget melodramatisk. Mm -hmm. øh, så jeg ved ikke, om det er det. Jeg føler, folk... den er heller ikke helt over, du i F Nej, den Eller den er sådan. ikke den har ikke... været samme oplevelse for mig at læse. Der sidder <laughs> ja. jeg skitserende. <skal> <laughs> ikke virkelig ikke for mig. <laughs> ja. den, den er ikke, altså den er tungere end de fleste booktoker. Det er ikke hvad. Ja. Men men den er, men den er, den er lettere end de fleste klassikere. Mhm. Mm altså mm. er er det en klassiker? Nemlig moderne klassikere ja, okay, kan måske. man jo sådan godt sige. Men jo, ja. altså ja, den er udgivet for 30 år siden og den er stadig meget aktuel. Mm -hmm. Eller den, ja. Den måske er sådan en engang til sådan litterær fiktion ja, helt På en sikkert. måde Og fordi der er også sådan ung unge karakterer ja. sådan Som jeg tror, det er det, som yngre læser ja, helt Måske relaterer til mm -hmm. Og der er der også noget altså plot og noget altså, mor vibes mm -hmm. Som der er til at motivere lidt, synes jeg det er i hvert fald Altså jeg føler, jeg var en af sådan den dengang at, Eller jeg læste måske den gang i sådan noget Øh, 2019-2020-agtigt Og der føler jeg jo altså, Jeg var meget besat Jeg læste den Og så læste jeg den med det samme igen Altså mm. det, gør jeg, det føler jeg ikke at gøre ellers altså, sådan, Jeg ved ikke helt Der er det var nok også meget Sådan øhm, Men jeg var meget Sådan solgt Lige med det samme Og synes Alle Og karaktererne Og ja. hele estetikken Var virkelig nice Og øh, ting. Og jeg føler det En lidt sådan, nostalgisk på for mig Og har læst den Et par gange siden også så. Gør det stor forskel At sådan læse den igen Ja, yeah. altså jeg tror, ja, jeg tror det er sådan at det er ja, en nostalgisk bog for mig nu, eller sådan på det at jeg læste den da jeg var lidt yngre og var nok mere sådan målgruppe, men der føler jeg virkelig jeg var sådan det her det er den bedste bog jeg nogensinde har læst. <laughs> og nu synes jeg at det er en nostalgisk på også fordi jeg kender altså har jeg kender karaktererne godt, og nu synes jeg det de små detaljer er virkelig fede og mm. dem er der var dog virkelig mange af, så det mm. har jeg bare nyt virkelig meget og sådan tempoet, kan jeg godt lide, at det går lidt langsomt, og at det bare er sådan, altså jeg er heller ikke nødvendigvis typen, der altså sådan, leder så meget efter et vildt plot, så det er egentlig rart nok, at man fra starten ved, at der er det her mor, eller sådan, jeg kan godt lide, at det bare sådan, så udfolder vi det bare, og sådan, det går helt langsomt, og sådan, øh, og for alle de her sådan relationer, og komme virkelig tæt på karaktererne, og sådan, det, det synes jeg er virkelig nice. Og så tror jeg bare helt den her sådan, ja, yeah æstetik omkring det Jeg synes det var lidt fed Og lidt sådan Også fordi At det er sådan noget Man griner lidt af Eller jeg synes det er svært at tage sådan, Fordi de tager sig selv Så seriøst eller det, Og det synes jeg er lidt sådan Sjovt Eller sådan Det kan jeg ikke lade være At grine det af At det er så sådan Men den alder man er altså, Når du er de der Nu tror jeg også De er omkring 19 mm -hmm. Eller sådan noget Men de går på uni yeah. Det er også den der alder, hvor man er sådan, ja, jeg er bare mega voksen, mm -hmm. yeah, og jeg er bare så seriøs, og alt jeg gør det bare mm -hmm. med hele mit hjerte. Yeah. Og... Jeg, føler, jeg føler også sådan, nu har jeg lige set White Lotus, så er sådan, der er sådan, griner de rige, eller sådan, jeg føler også, at mm. den, der er i det, hvor man er sådan, det synes jeg, det er meget rart, eller det meget sådan. Man føler jo, at alle karaktererne er mega wake, forfærdelige karakterer alle sammen, men det synes jeg er lidt fedt. Ja, yeah. jeg tror altså, sådan. Det, det kan godt lide. Jeg, jeg synes, også, det er jo ret døb. Ja, ja. Yeah. Noget katarsis. Yeah. for at tage et antikræsk yes, begreb. Yes. <laughs> <laughs> Hvad synes I sådan om karaktererne, eller har I nogle stærke holdninger til sådan de her personer, som der er, også bare i studiegruppen, men også dem, som der er rundt omkring, Øh, I ellers oh. der bliver oh. øh, neon. Så du om, ja, ja. <laughs> hvem kan jeg bedst lide jeg? Ja. <laughs> øh, sådan, om vi har, og jeg har aldrig om tænkt havde tænkt mig en som er studiegruppe, det er, jo, ja, det, er de jo. <laughs> det er. Det er sådan meget, at altså, vi følger Richard, <laughs> yeah. men der er meget sådan, at han har forskellige interaktioner, og der er sådan, at han er lidt outsideren, fordi han kommer ind i den her meget øh, tætbindende gruppe, ja, tæt bundende, og sådan der også har sådan lidt deres egne. Øh, ting, hobbyer, de laver i fritiden sammen mm -hmm. øh, øh, Og så ser vi sådan lidt at, Hvordan han sådan interagerer med dem Og sådan lige så stille for et forhold sådan Et personligt forhold direkte til de forskellige ja. øh, Og sådan var der nogle af de karakterer Som I synes var sjovest at læse om eller sådan. Jamen jeg ved ikke hvor meget jeg kan lide De forskellige karakterer Men jeg synes at øh, altså Henry er selvfølgelig En af de vigtigste karakterer Og også en af de mest karismatiske mm. Francis kan godt lide, han der er lidt ægte queer vibes. Der er mm. meget sådan øhm, underliggende queer vibes. Men det er rart, at han så er så meget, meget <laughs> ægte. <laughs> han, er, æh, han er bare den der øhm, sådan pessimistiske, sådan overprivilegerede ja. twink, der ja, ja. sidder i den anden lokale og, mekalet, og, ja, og, bare sådan, og, og sådan, ikke lige nogen ja, ja, andre. <laughs> og det er altså, kæmpe æstetik, ja. kan jeg godt lide. Jeg synes også, at Bonnie er sygt i at tage, han har skrevet til at skulle være. Ja. Ja, men det er han, også... han er virkelig alt ved jeg ikke. Jeg ja. godt skrevet yes, jeg som eterne. Ja. Altså mm -hmm. sådan fuck mig nu at blive så jeg troede ja. jeg skulle <laughs> ikke spise aftensmad med ham eller hvad enten det, var, det. Altså, ej, jeg, he nej, <laughs> er. Altså jeg helt usroomy. Ja helt forfærdeligt. Hvad? Ja. Jeg var sådan et charlsværre. <laughs> Tror jeg? Yeah. Yeah. Han bonner yes. sin søster. <laughs> ja, og det vil være værre. <laughs> ja, Investor Bonny er meget ekstrovert, men... og jeg føler også, at han er sådan meget, øh, hvad hedder det sådan, jeg tror ikke, folk nødvendigvis elsker ham, men jeg føler, at han har mange venner, ud over den der studiegruppe. Mm -hmm. øh, han er lidt mere udadsyende med udadsyende, ja, men de andre, og det tror jeg også sådan... altså ret. Hvis man nu skulle være roomies med nogle af dem, så tror jeg da at ikke, at han nødvendigvis er <laughs> Vær den, den værste. Jeg tror også, at vores øh, main character her, Richard, vil være fucking irriterende som roomie. Yeah. Det tror jeg næsten også hellere, med Bonnie, hvis det ja. var det, der lige var. Det er det sjove ved, at man kan bedre, man kan, man kan bedre lide Henry mm. end Bonnie, men ja. det er ham, der, men Henry, der står Bonnie i hjælp. Ja, at Men også ligesom, at du er heller i tvivl om, du bedre dem. kan lide Charles som Bonnie, ja. men det er fordi Bonnie, han er så etærende. Ja, det er det. <laughs> man sådan mere oh. sådan... Mm, ja, man, ja man ved godt, at den der gruppe, der er altså the bad guys han er godt nok også irriterende. Han er ikke skrevet <laughs> super Det er godt at Ja, Det kan hun bare. Hvad med dig, Hvad tænker du sådan om karaktererne? Eller sådan... Jeg tror, en af mine yndlingser, jeg kunne også virkelig godt lide Henry, selvom han var lidt fucked til sidst. Rest in peace. Mm. Øhm, men jeg tror, min yndlings, det var nok sådan en som Julian, for jeg synes, han var virkelig sådan en sjov type. Altså virkelig mm. går op i sit arbejde, og sådan op i, at det skal gøres ordentligt, og gøres rigtigt, og det mm. der med, at de skal skrive tingene i hånden, og det er mm. noget mundtligt, og det er noget, han bestemmer, og sådan meget kontrollerende inden for de rammer, han ligesom skaber for sig selv. Ja. Men lige sådan, når det kommer til, at karaktererne så begynder, særligt det der med, sådan, så laver de de der ritualer uden for øh, skoletiden, og kommer til at slå ham der øh, farmeren ihjel og sådan noget, mm. og de sådan betror sig til ham på et tidspunkt omkring det, han er bare sådan, Nå okay, chill. Yeah. Ping Og da er lige så fortæller work. omkring at Bonnie dør, så er han også bare sådan Yes, Slay. du får lidt det her bevismateriale af mig Fordi jeg skal ikke lige være blandet med mm -hmm. det her I'm dip. Altså sådan, mm -hmm. han er meget Han er sådan en super funky type Vi er da lidt I just work here ja, det er sådan, <laughs> Jeg bliver ikke betalt nok for at skulle ja. ja. som være en del af ja, det her Jeg underviser, jeg er ikke studievejleder. Præcis. <laughs> det. studievejladere Under the police ja. Ja. Ja. Men sådan, jeg synes også bare Det der med, at han sådan får skabt den der sådan elitær, lidt intime vibe, og det der med sådan, ikke alle må være med, det er lidt VIP, og yeah. sådan, han beskytter virkelig sådan, det her craft, altså det skal være sådan, mm. kun de bedste af de bedste, der må komme mm. ind og få adgang mm. til den her klub. Mm. Det synes jeg også det er var sådan... Hva? Ja, den her lukket undervisning. Ja, præcis, det der med sådan, at Richard skal jo spørge flere gange om lov til mm. ligesom, at komme med, og så da han så kommer Scanner's Drop alt andet. Mm. Altså du må kun være mm. her, hvis du også altså, er villig til at lægge hele dit liv til mm. og dedikere til det her projekt her. Ja, sådan... fordi det hele første del af bogen er sådan, eller øh, sådan første kapitel, yeah. er, er Richard, der arbejder bare for at komme mm. ind i mm -hmm. det her. Yeah. Men så bliver han også virkelig fanget af, yeah. af Julian. Virkelig sådan øh, at, at forklare, sådan, vi, vi ser det lidt men Julian, han bliver også sådan holdt lidt mystisk stadig, altså der er ikke så meget af mm -mm. ham i bogen. Han er meget sådan en lang snor, altså at jeg føler sådan, jeg kender ikke ham, som jeg kender de andre, mm. efter at have læst den. Jeg har sådan mange spørgsmål til ham, sådan hvem er du, og hvor, hvor kender du? han kender så mange mennesker. Ja, mm. hvad var det, der står at han og venner med sådan... Øh, George Orwell, ja. Ja, hvor man er sådan, okay, hej. Ja. Altså, det er sådan nogle mærkelige ting, hvor sådan, der er sådan mange, der siger, der er mange, der har en holdning til ham. Jeg tror jeg føler, at han er den mest, den mest sådan kontroversielle karakter, fordi sådan han er jo den voksne, og mm -hmm. der er jo også sådan noget med, at ham og Henry, de har jo også et lidt sådan tættere forhold, mm. end nogle af de andre har, og, og sådan, jeg har i hvert fald læst sådan teorier og sådan noget med, at, at sådan, det er Julian, der har plantet den her idé med, at de skal lave det der øh, Dionysosk ritual, mm. hvor de ender med at dræbe en, altså det er ham, Julian, der har sådan, altså han får bare dem til at udføre de der øh, antikke ritualer, som han, yeah. øh, som er det, han sådan idealiserer vildt meget i sit eget sådan, Altså for dem til at udføre det beskidte arbejde. -agtigt. Ja, fordi han, han snakker også altid om, øh, sådan ud fra et meget ikke-kristent mm -hmm. øh, synspunkt, sådan med moralitet. Og sådan. Der er flere gange i undervisningen, hvor han snakker lidt nedladende om sådan, øh, kristen kunst, eller sådan noget. Altså, det er som om, at han er fra en anden verden, mm -hmm. at han sådan kommer mm -hmm. fra antikken. Også hver gang de, har, de starter undervisningen i hans kontor, Æ, som Richard beskriver som meget sådan overdådigt, mm. med sådan alle mulige forskellige, sådan meget øh, dekadent, med ja. alle mulige forskellige kunstneriske ting og objekter. Æ, når de starter, så siger han altid, lad os den fænomenale verden og, og træde ind i den ideelle. <laughs> så er det fucking irriterende, det, <laughs> Fordi det, er, det er, Men det er sådan en direkte reference til Platon. Ja, ja. Så øh, så det er sådan at altså, lidt, men det, er det, er, synes, det det det der jeg synes er Ja, det er sådan iterne med deres sådan det er også sådan lidt sjov, ja på for Det er bare det, meget karikerede ja, type. Det er meget sådan donner der tager der alle mulige raske referencer ja. og gør dem til sådan de her karikerede mennesker. Mm. Øh, men jeg, synes, jeg kommer også til ting på alle sådan mænd der sådan har pladsen stående på der. Jeg føler bare det sådan det er bare for en elsker eller jeg føler bare jeg kender mange der sådan. Okay. Men jeg føler, at der er mange, der sådan, Måske ikke læser heller generelt Men bare lige ved Altså kender det med Platon Og så føler jeg bare sådan De har øh, ja. Mange mænd, sådan, der ikke læser men så kun læser sådan noget. Filosofien. Men ja. læser Sade op som der resumerer ja, ja. de her tanker. <laughs> hmm. Men det er sådan, hvem skal være dit mande i det, Eller skal det være Socrates, eller skal det være Andrew Tate? Yes, det yes. altså, <laughs> ja, er det bedste? Ja, ja. <laughs> ja. uh, ja, ja, det er rigtigt. Men det er sådan, det, det er, så det er måske meget fint nok <laughs> <laughs> at finde ud af. Men, uh, men ja, altså, hvad med dig, Thomas? Du har ikke svaret på, hvad du godt kan lide. Oh my God. Altså på en måde, så... Er der noget ved Henry, som der er meget tiltalt? <laughs> øh, men ja, han er også meget fjern mm. på en måde. Han er også, altså, Henry stikker også meget ud for gruppen. Han er lidt øh, gruppens mor, øh, som ligesom skal tage sig af dem, og, øh, og som så også til sidst er med til at beslutte, hvad der sådan kommer til at være omdrejningspunktet ja. for hele bogen. Altså, jeg, jeg ved ikke, hvad I tænker men jeg har sådan tænkt, at Bonnie ikke var så slem, mm -hmm. som det, han bliver beskrevet jeg af Richard. Tror, jeg, det sådan, ja. han gør nogle ting, også det der, man møder ham i starten, hvor han øh, så skal spise frokost, eller sådan noget med Richard, hvor han øh, med vilje ikke har taget sådan penge med, til at kunne betale, selvom mm -hmm. han har sagt, at han kunne betale, og så Richard, der heller ikke har nogen penge, så står det jo sådan, så skal det have Henry til at betale for det hele, og sådan altså, den her, Han gør nogle lidt sådan questionable ting, og han er, altså sådan, ja, vi har beskrevet, super men sådan, men det alle hans venner er jo også bare sådan, altså svære at komme ind på, eller jeg kan godt forstå, at man bliver lidt sådan Ja, men jeg tror også, at der er meget det han gør som bare heller ikke er sådan justifiable altså sådan mm. det der med at han er mega sådan racist og han er super homofobisk ja, er og well, han skælder yeah, that... og okay, yeah, det ved sådan han har jo også har... Nogle sider. Det, det er selvfølgelig prøve ja, derfor faktisk... <laughs> ja. Så, sådan ja. han er jo heller ikke en god person Nej, det er han ikke. og sådan han er jo bare ja formådet noget andet end de... altså fordi han har jo heller ikke lige så mange penge som de andre har mm. han kommer også fra et andet miljø som måske lätter på det men de er jo super hans miljø uh, de har været rige men nu Nå, er de, sådan, uh, de de de ikke så liquid with cash okay. og det er Bonnie jo også godt klar over, og så føler at han måske har mere til fælles med Richard end mm. de andre måske har ja, det er nok fordi det han nemlig også er den der sådan lidt mere outsider mm. og jeg tænker at også hvis yeah. det var kommet ud til det altså så havde de sgu nok også slået Richard ihjel fordi at Henry, jeg tror, han begynder at se skygger i superstore. Ja, altså jeg tror også, at Bonnie skal slås ihjel, fordi de kan styre ham, men de kan Præcis. bare styre Richard på en anden måde. Mm. Ja, fordi det blev jo, for, altså jeg tænker, at grunden med motivet bag at slå Bonnie ihjel, var jo fordi, at de ikke vidste, hvor meget han ville sige om ham, der, der døde mm -hmm. på den der gård, ja. som Henry slog ihjel. Ja. Og fordi han ligesom var en liability, så var de sådan lidt, We're gonna take him out. Mm. <laughs> så lige så start, at Richard så også begynder ligesom at afvige fra det, Henry synes. Så det er jo også, at han begynder at blive en, hvad hedder sådan noget, en, der skal ud. <laughs> hele ting er jo lidt, at øh, Richard ikke er en del af det heller. Heller alle hele en del af gruppen. Jeg synes, der kommer mange gåder med, at han, han er ved der i deres hus. Mm. Øh, fordi de, der, der er jo sådan meget med, at de er hjemme hos hinanden. Mm. Og så er der bare ting, der ikke sådan går op for yeah. ham, øh, eller der er så mange gåder, yeah. øh, som der stadig er meget uklart, og han er virkelig den der aftrætter mm -hmm. stadig, øh, og så er ja, han så egentlig ikke sådan rigtig kan ud det ud, det ender bare med, at han sætter yeah. sig med ham og siger, hør her, og yeah. så skriver, altså, altså bogen sådan 20 sider, det er bare sådan, her er, hvad der sker. Fucking yeah. recap of your <laughs> ja. Storytime af uh, We Killed der Guy. Yeah. <laughs> Emotional. <laughs> <laughs> altså, det var der, hvor jeg tænkte, sådan, du, det var der, hvor jeg selv følte, det virkelig var. Der var jeg sådan, okay, jeg skal. Altså, jeg lægger ikke den her bog fremme igen. Og så yeah. jeg gik jeg sådan tiden og ventede på, at, sådan, at du læste og kom dertil, fordi jeg tænkte, sådan, det var der, hvor du også bare. Det var der, hele <laughs> dagen. Ja. Og så sagde altså, det gjorde du så ikke. Men... Nej, jeg tror, at mit største problem med den her bog, det var det der med, at skrive-stilen for det første var så. Røgtung, og at hun bare kunne hvile og skrive og beskrive det samme om og om og om igen. Og at hun kunne bare dvæle med de samme mennesker. She loves a forest. Jamen fuck man. Jamen, det bare, jeg var nogle gange sådan lidt, at det hele som bliver sådan fortalt på bagkant, mm -hmm. det synes jeg var super irriterende. Det der med at han ikke var en del af det, og det der med at han hele tiden skulle have tingene at vide, fordi han var dum. Og sådan at han ikke, at vi som læser ikke var med på rejsen på samme måde, at man så hele tiden sådan skulle have ting forklaret og ting gennemgået tid til mindste detalje og fucking han, Henry og hans tur til Rom og hans hovedpiner og... Den der vinter, der også bare var yeah, fucking Ja, yeah, den der tid. vinter, hvor så så ja. var sådan, åh oh my God. Ja, det er <laughs> jeg. var virkelig bare sådan, kan vi jo fucking komme videre? Så, ja. Sådan, ja, du fryser, tag noget tøj på. <laughs> Flyt. Altså, Nå, er du okay? men jeg var virkelig bare... Jeg, var, ej, jeg følte den bare overhovedet ikke. Det endte jo med, efter jeg havde... Jeg tror, jeg læste de første to kapitler selv. Og så var jeg mega sejt, Du uh, To fair, at to kapitler er 150 yeah. sider i den her bog. I really did try. Og så tænkte jeg, ej, jeg har brug for en lækker, hot, britisk accentmand, som Tom Hiddleston, der selv har studeret klassisk litteratur på Cambridge eller sådan noget. Jeg har brug for ham mm. eller Benedict Cumberbatch eller en eller anden til at læse den her bog højt for mig. Og så er det fucking kun den eneste version, du kan finde den her bog læst op. Det er hende selv, der har læst den. Det er Donna Tart, der mm. skal sidde. And it's so good. Jo. Jeg har brug for noget fucking motivation, og så er det bare hende i hendes 1997 sådan altså, southern... Ja, øh, man sådan, yeah. Den der <laughs> kvalitet fra 90'erne, man kunne bare høre den der... Zzzz. Det er rigtigt. Altså, uh, og der var sådan nogle pauser, når båndet skulle skifte, og så. oh my god, det er det fucking ret, tror Det man. er meget analogt. Og jeg har lyst til den nu. Jeg stod meget af ved den der skrivestil. Jeg tror også, at sådan pacing... Du sagde, Sofie, at sådan, det var bare det fedeste, at man bare sådan kunne... Så var man bare i det. <laughs> ja. Og så <laughs> det er det, det. <laughs> Ja, og jeg tror bare, jeg havde brug for noget... For altså... Brug for noget plot. Yeah. Og mig og Thomas, vi har brug for, at der er ikke er noget plot. Yeah. plot. Yeah. Jeg, jeg, har, jeg skal høre, hvordan bladene falder fra yeah, det træ. Præcis. <laughs> it <laughs> it det er så noget ja, præcis. It is essential. Ja, præcis. jeg bare sidder og sådan lidt... Who's enjoying this? Yeah. Yeah. Så Henry er jo ligesom den store sådan katalysator for, hvorfor at Bonnie skal dø. De har hver især i den her gruppe lidt issues med ham. Nogen større end andre mm -hmm. Og der har været en del den Rygter og intriger Og sådan generelt dårlig vibes I den her vilde gruppe i mm. et tid Og Henry Han fortæller jo så ligesom Til særligt Richard Hvad der kommer til at foregå Han indlejer ham ligesom i de her planer Der er noget med nogle svampe Han gerne vil forgifte ham øh, til der så dør to hunde Eller en, hunde ja, en dør, hund dør ja. Så random også. The, the, the, the important casualty Ja, yeah, du ved, og det er bare sådan, også for lige at sige sådan, hvilken, altså, han er villig til ligesom, at teste det her af, og villig mm -hmm. til sådan, at gå hele vejen, fordi yes. han er klar på, at Bonnie ligesom skal dø. Øh, så gruppen tager ud på en af de her ruter, som Bonnie tit går på, de gemmer sig, så dukker Bonnie så op og har den her konfrontation med dem, hvor så at Henry vælger at kaste ham ud over en stor grøft. Eller sådan noget, hmm. en stor klippeblok Og så er det vi ligesom at tilbage der var, hvor bogen starter med prologen Hvor at Bonnie er død De ved det alle sammen ja. Han er ikke blevet fundet i nogle måneder Fordi april er virkelig kold åbenbart Der er sne, der er der er sne Så han ligesom dækket og de kan ikke finde ham Og det begynder ligesom at sætte noget paranoia i gruppen om At det var ikke sådan her planen egentlig var De ville gerne at det bare havde været let Han var faldet ud over Det var selvmord eller whatever Og så kunne deres verden ligesom køre videre Men fordi der så lige pludselig er det her setback med at de ikke har kontrol over situationen længere Begynder ligesom at sprede noget paranoia i gruppen Som også skaber en masse splid Fordi de så begynder sådan Kunne de finde på at sige noget Eller kunne han finde på at sige noget om ham Og han har været inde i politiet ja. Og han har nævnt dit navn Så ligesom der begynder at komme nogle sprækker I den her mm. vennegruppe Som så også gør at de i del 2 af bogen Begynder ligesom at blive meget spredt ud Og få lidt forskellige grupperinger Ja alle hemmelighederne imellem dem Yeah. Begynder også at splitte dem ad At det er som om, at Bonnie på en Abstrakt Eller på en underlig måde Selvom han var sådan over for dem Så var han også på en måde med at, at binde dem sammen Ja, han var lidt limen i gruppen yeah. Det var ham, de alle sammen ligesom kunne være irriteret på Og yeah. så var det det, de havde til fælles Men nu var han ligesom er væk yeah. Så er det også som om, at dynamikken ændrer sig meget yeah. Men det er sådan alt hvad der er Det dårlige eller sådan, Ja, sådan folks fejl Eller mm. mangler Eller de negative dele af alle de her karakterer, de bliver sådan virkelig tydelige. Yeah. Så Charles, begynder at blive meget alkoholiseret og voldelig. Ja. Yeah. Øh, og, og Francis er lidt i sin egen boble. Yeah. Øhm, og ja. Og Camilla og Henry har så et forhold, hvor de bor sammen. Mm -hmm. yeah. På et hotel? Yeah. Ja. så det slutter med, at de alle sammen ligesom dukker op på det her hotel, fordi at Charles er gået lidt rogue på en eller anden måde. han er sur. Han er mega sur. Han er så ja. Yeah. Yeah på grund af, at han bolder med sin søster, og gerne vil have, et Henry eller være med at bolde med hans søster. Ja. Så han dukker op med en pistol. <laughs> <laughs> Så Charles dukker op på det her hotelværelse, hvor Richard også er, fordi han er sådan, hallo, jeg kan ikke finde ham her, det er fucking trættels, vi skal lige have styr på ham. Så alle karaktererne er ligesom samlet i det her hotelværelse, de har en konfrontation, der er nogen, der har en, Charles har en pistol med at begynde at skudde lidt rundt. Richard bliver ramt i maven. Tør ikke sige noget? Mm. Fordi han vil ikke lige være en pigma girl det her øjeblik. Han skal lige have sit moment. Ja. <laughs> det, er, det er så social angstperson. Ja. Jamen det men I kan bare snakke. Ja. ja. <laughs> jeg jeg vil ikke tage fokus. Det ville jeg faktisk vært ham, hvis jeg var nogen <laughs> <Ja>. af dem. <laughs> ja. Og så begynder ligesom, fordi der er blevet skudt, så er der ligesom nogen på hotellet og sådan hvad forsker der, og der er nogen der kommer ind, og så Henry sådan rører pistolen mod dem og sådan bbbbbb, mm. men så kigger han på Camilla og sådan don't forget about me, og så skyder han sig selv. Det siger han ikke, men så skyder han sig selv. Ja. Har han nogle last words? Ikke, last words. Det er det, der er hemmeligheden, fordi han øh, får Camilla hen til sig, Den og visker. så visker han noget. Ja, det er rigtigt. Og, og, det, og, og der er så mange teorier om, hvad, hvad det er, han visker, visker øh. til hende. Oh, yeah. uh. Og så, og det er, det secret jo et Ja, det er sådan, en slutter. Hvad tænker I sådan om slutningen? Eller sådan, at der ikke er sådan en bestemt morale? Jeg har ikke behov for en morale. Eller... Jeg har bare behov for, at man skal den være bare med... Og det for, den at den <laughs> det, Jeg har behov for, at den slut. <laughs> ja, okay, jeg tror godt, jeg kan lide øh, det med, at de alle sammen har det så dårligt. sådan. Altså, det er jo, Jeg føler bare, at det er meget sådan den lidt sådan kyniske slutning. Hmm. Den kan lidt noget for mig. Altså, jeg hmm. synes det. Jeg synes, det gør bogen bedre. Det er også fordi, at hele den der idealforestilling om alt det der, altså hele det der græsk æstetik og sådan noget, at den sådan falder helt til jorden. Yeah. Og det synes jeg er rart. Altså, det, er jo, det er jo meget sådan, fordi man hele tiden, det var jo for godt til at være sandt, eller sådan hele den der første heldigende bogen, og så at det hele falder mm. fra hinanden i anden heldigende bogen. Mm -hmm. det, det gør bare, at jeg sådan køber præmissen meget mere. Yeah. At jeg sådan, hvis det, altså sådan, det er nogle folk og mennesker, der vil, mm. vil ende i sådan en slags kult, Vibe, øh. Øh. eller i hvert fald hvis man gør det, så ender det nok også dårligt. Altså, det, det synes jeg også på en måde, altså, det er det, som der lidt gør romanen til en tragedie. Mm. Og ja, det gør, at det, at vi ved, at Bonnie dør, ikke er sådan slutningen mm. på altså, det, det handler ikke om, at han dør længere, det handler om, hvilke konsekvenser det har mm. for de andre karakterer. Ja. men jeg synes måske at slutningen gik meget hurtigt lige pludselig mm. sådan uh så er der bare ej, ej hvor ja. hurtigt, Ajj, var 30 ej kom den PS på mm. og nu øh, og nu skal Henry bare skyde sig selv mm. <laughs> sådan altså, altså det her øh, det det gik lidt hurtigt ja. Øh, med at øh, det kan være du synes, der var ja, synes det var ret det var det vildt kom altså, jeg synes, Der kom noget fucking drama og der <laughs> mm. kom noget, yeah. nogle high stakes yeah. Og sådan, der var noget lige pludselig for dem De sådan, kunne miste mm. Og der var sådan, alle deres problemer og alle deres løgne Blev ligesom indhalet De kunne ikke løbe flere steder hen Altså De kunne ikke mm. blive ved med At og skubbe det væk Og de kunne ikke blive ved med at skubbe hinanden væk heller. Yeah. Altså, Det var bare ligesom, De blev bare indhentet Og så måtte de skulle tage konsekvensen mm. Og det synes jeg egentlig var for fedt. Ja, og det, det synes jeg også var fedt, men det stikker meget ud. Ja, det er det. Ja, altså det passer altså også, ikke interessen mm. på, Jeg synes, at, øh, at det er det fedeste, altså, fordi at, at det sådan adskiller sig lidt fra ja. af bogen. Jeg synes bare, at tempoet går meget hurtigt mm -hmm. der til sidst. Men jeg tror også sådan, øh, altså i forhold til Bonnies øh, mor der, altså ja. det, det køber jeg også bare, det føles meget mere realistisk, fordi hvis man skulle dræbe, nogen, så forestiller mig, altså, så mig, at det er nok bedre for dig til at vide den et uheld. Eller sådan. Mm -hmm. Og jeg tror bare, at hele det der med, at sådan, det synes jeg bare er så klogt skrevet, at det, sådan, det er sådan har de kommer af sted med det, fordi at yeah. det kommer til at lide en uheld. Men det er altså sidst, det, ja, det er så melodramatisk, eller sådan det, altså sådan, det slår mig også som mindre realistisk. Der er ikke den samme logik yeah, bag, præcis. hvorfor... Skyder Henry ja. sig selv og, øhm, ja, ja, det er det. og hvorfor har Charles og Camilla det her forhold ja. til hende ja, ja. Og sådan, altså, der, er, der er ikke den samme Bagtanke ja. Eller sådan, der er, der er logik bag ja. dem, Man ved. har ikke den der sådan forløsning Altså sådan en følelse af forløsning Synes ja. jeg til sidst Vi synes på en måde At det var meget sjovt også At læse bogen øh, Sådan efter Nu er vi jo sådan ved at være færdige med vores kandidatuddannelse og sådan gået på universitetet. Og selvfølgelig er der stor forskel og sådan på Danmark og USA med at gå på universitetet, ja. men sådan det der med. Jeg synes, at der er. Nu læser vi også humaniora vi har også haft om antik litteratur, øh, hvor der sådan, der er mange ting i bogen, som der ikke er hvad der i dag. En stor del er at tænker, tænker, du nu der online ja, ja, og, præcis. og bøger. Men, right <laughs> men det er sjovt, at der sådan stadig er øh, nogle ligheder, eller sådan, der er det der med idealerne. For eksempel på litteraturhistorie, mm. så kan der også være sådan, eller sådan bare generelt inden for sådan litteratur, så kan det godt være sådan nogle idealer om, hvad man skal læse, mm. øh, eller sådan noget. Altså man kan sige, noget af det, der adskiller sig, det er jo så, at der er ingen af os, der har nogen ihjel øh. Vi har ikke sådan noget i studiegruppen. <laughs> ja. Jeg føler bare, at den der sådan øh, stereotype eller den sådan øh, det der ja, idealet om hvad man skal læse, og hvad der sådan er klogt eller sådan at læses, mm. fordi jeg er, øh, er, det det ofte noget det jeg har hørt dig jo også nogle gange være lidt træt af eller sådan, der, altså, det synes jeg der også vil jeg det der er mange sådan, det der... Jeg føler, for det er særligt for mig, fordi mm. jeg føler... Altså, sådan, ja, jeg, kan, jeg kan måske godt, jeg kan godt se det gode i mange af de her ting, men det føler, ikke, du, altså, jeg føler, at jeg føler lige så træt af det, som du er. Men jeg tror også, at, at nogle gange kan jeg godt nyde at læse en eller anden klassiker, yeah. men det kan du ikke. Ikke på samme måde, nej. nej. Men jeg tror også, det er fordi, at mit udgangspunkt, da jeg søgte ind, var jo meget, at jeg basically nærmest havde læst kun YA, inden jeg kom... Og havde nok også en forventning om, at der var flere typer som mig Det var også meget forskelligt, hvilken årgang man ligesom kommer på og sådan noget, Men på vores årgang har der i hvert fald ikke været særlig mange Der er interesseret sig sådan super meget for YA eller fantasy eller whatever så der har jeg følt mig meget udenfor, fordi jeg ikke lige har beskæftiget mig med hele Tobe Ditlevsens katalog af bøger, og jeg har ikke lige læst alle Inger Christensens mange, mange digte, og sådan, jeg går ikke op i det på samme måde. Altså, sådan, jeg tror ikke, jeg har ikke den der æstetiske hmm. opfattelse af, hvad du skal have læst, og hvad der er bedst, og hvad der er rigtigt. Hmm. Og det føler bare, at der er mange studie der har, og det er jo så også der går igen i bogen, at der ligesom er noget rigtigt og noget forkert i litteratur. Og det har jeg da også fået at vide sådan, når nogle af de opgaver jeg vil gerne vil skrive sådan, jeg vil skrive en opgave omkring... Katniss' traume øh, <laughs> og hendes PTSD i Mockingjay, mm -hmm. og sådan analysere på det, hvor jeg også bare fik at vide, men det er jo ikke... Men altså, gjorde du ikke også det? Jo, no, men han ja. sagde jo, at det ikke var rigtig litteratur, han var sådan, no. at du ved den rigtige bog. <laughs> hvor jeg var sådan, nej, øh, jeg vil ikke rigtig gerne skrive om den her rigtige bog, Mockingjay. <laughs> mm. <laughs> Så det der med, at der er noget, noget rigtigt, og noget forkert, og noget bedre, og noget... Vigtigere, og det tror jeg ligesom også, det er deres gruppe også repræsenterer det der med, at de ser sig selv som bedre end de andre, og de ser mm. sig selv som vigtigere og, og det de ligesom, altså nu sagde du Thomas, med, at de studerer til ikke, ikke til noget, altså det noget ubrugeligt i så, sådan større forstand, ikke? men også at det så, altså, er så vigtigt for dem anyway, der er jo ingen af dem, der bliver til noget af hvad vi sådan hører mod mm. slutningen, der er jo ikke rigtig nogen af dem, der sådan får... Øh. En del af døde ja, Det er Det, det, det er så spøjs det der med At de sådan, sætter sig selv så højt På den der pedestal yeah. Og så er der bare ret langt ned Det, det virker mest til at det er Richard Der ender med rent faktisk at, at, have noget at bruge det til noget Det lyder som om han kommer til at Undervise selv yeah. i det øh, Hvis du husker rigtigt Eller, eller forske i det øh, Men jeg altså for eksempel Henry som virker den, som der er mest oprigtigt er interesseret i det. Mm -hmm. Altså sådan, at han gør det ikke rent æstetisk. Han, nej, nej. Han, han er der han, his, for his interesse. Han Han er derfor Ja, ja. Han er dejt. Han er dejt. Han Han Men det er sjovt, at der er også et tidspunkt, hvor at de snakker om, hvad, hvad der sker, hvis de bliver... Taget for Bonny's mor ja. øh, Og hvor de øh, Når de bliver intervjuet af politiet mm. Og så overvejer han hvilken bog han burde have med sig ja. øh, Sådan fordi At han på en måde sådan Er oprigtigt interesseret i det Men han bruger sådan han kan bøger kan fremstå som en specifik type læser, Og ja. så bruger det som et værktøj Eller som mm. et redskab Som på en måde sådan afspejler også den måde Mange influencers og kendtiser Er begyndt på mm. at bruge bøger det sådan at signalere noget, noget bestemt jeg, altså jeg tror heller ikke at de bruger uddannelser Som sådan en karrierevej Altså, det kan godt være, at sådan, altså Richard er nok den eneste der har brug for en karriere De andre er jo mega rige Så jeg mm. tror også at det sådan For dem er det jo nok også bare en æstetik Eller en sådan et sådan selvbillede De har og de gerne vil opretholde Jamen der er jo så totalt kulturkapital ja, ja. I at have den type uddannelse Ja helt sikkert ja, fordi ja. At, altså, De tænker jo ikke sådan for fremtiden på den måde nu, hvor vi sådan har gået hele bogen igennem, så skal vi tage fat i nogle highlights, mm. hvad vi synes er spændende. Og traditionen tro, mm. <laughs> ligesom vi har gjort med de andre bør, uh, så tager vi fat i nogle af vores yndlingscitater. Uh, jeg tænker, uh, Sofie, du sidder klar med, yeah. <laughs> med bogen. Mega klar. Æh, så vil du måske starte Har du en honorable mention Eller vil du bare gå direkte til dit Altså jeg har mere sådan passage føler jeg We love that yeah. Æh, Altså Donna Tart, hun tænker i <laughs> afsnit Det gør man <laughs> <Hun tænker i. laughs> Så det kan være, at man skal læse nogle lange citater Nej. okay der er sådan en vinter Hvor øh, Richard han skal være alene på øh, Det der college Hvor Henry, eller hvor sådan Lægen på skadestuen, hvor Richard han er bagefter mm. Han fortæller øh, Richard, at ja Henry har reddet hans liv, og så har han sådan... Det fortæller han sådan videre, og Henry bliver meget sådan... Vil ikke høre om det, eller sådan noget, men det går mere med at få Richard, at det er rigtigt, eller sådan noget. Han har noget med lungerne resten af sit liv, og sådan noget. Øhm, men jeg synes bare, at der er sådan dynamik der med sådan, at, at de er meget sådan begge to, og Henry bare sidder og læser udafbrudt i seks timer, står der også. Det siger bare meget om, hvad der er sådan karakter og der er sådan forhold med, at Henry er den, der har styr på det hele, og, og Richard... Øhm, prøver bare at, at hold on for her life, faktisk. Jeg har også et citat, øhm, og det er helt fra starten af, hvor Richard han sådan beskriver, at han skal ind på det her college, Hampton College, øhm, og sådan, hvorfor han vælger det der græsk fag, og sådan, det er som han bare sådan snubler ind i historien, og det er meget sådan, hans karakter er, at han bare sådan, øhm, bliver sådan trukket lidt rundt i vinesen, og det synes jeg bare var sjovt. Øhm, der står, det var ikke fordi, jeg var i sproget, men fordi jeg gik på forkurset for til medicinstudiet, og min vejleder havde foreslået, at jeg tog et sprog for at opfylde kravene for humaniora. Og, de og da græsktimerne lå om eftermiddagen, tog jeg græsk for at kunne sove længere om mandagen. Det var en fuldkommen vilkårlig beslutning, der, som man ville se, vise sig at blive ret skæbnesvanger Ja, altså jeg bare vise meget om hans ja, karakter og det her med, at det bare er sådan noget, han ja, snubler ind i. Og hele den her sådan, jeg føler, jeg kommer også tænke på, sådan den her Maria Vesten Relaxation, som jeg ikke har læst, men man, hele den er sådan... Øhm, estetik med bare sådan... Han sover også bare virkelig meget gennem... Og jeg føler altid, de sidste over på hans værelse, væk ham, og så har han taget en helt vildt mange sårpiller, og han er bare helt sådan... Slået ud. ud. Ja, jeg føler bare, ja. det er meget ham gennem det hele. Så han har ikke rigtig nogen sådan... Hold, der skal det ikke. Han er virkelig bare den, der sådan... Medløberen. Ja, sådan, han er bare fortælleren, fortæller, men bare sådan fortælleren gennem det hele, og han sådan, endte bare lige det her sådan... Helt jeg har ikke nogen citater med, desværre. Jeg lyttede til den som lydbog, det er ikke fordi, jeg vil være nej, nej. <laughs> men Jeg lyttede til den som lydbog, så det er sådan super svært sådan at skulle pinpoint noget, mens man ligesom sidder og lytter og er sådan, mmm, var det en fed sætning, mmm, var det en god passageagtigt. Ja. Fordi jeg ligesom ikke har sådan samme læseoplevelse, som havde jeg haft den fysisk. Så jeg skipper den her. Jeg kan lige sådan hurtigt øh, sige, hvad for nogle øh, citater, jeg vil sige. Og så kan vi gå videre til ratings af bogen, mm. <laughs> som, som, som kommer til delvand. <laughs> mm. Maja, det er uh, første gang til gengæld, uh, yeah. men, uh, men noget af det, som jeg synes, eller noget, jeg synes var sjovt, som vi ikke lige har nævnt endnu, det er, at uh, den måde Richard beskriver Charles mange gange, han beskriver Kameda. Som en af de smukkeste væsener, han nogensinde yeah, har set yeah. der, øh, i verden Og, han, hun og så at <laughs> Charles hmm, Ligner faktisk bare Camilla yeah. <laughs> Hvor det er sådan øh, Jeg har skrevet øh, Det hvor at de er ude ved Frances Tantes hus Ude på landet mm. altså, country country house <laughs> øh, Hvor at Richard går rundt sammen med Camilla Der står <laughs> Æh, Camilla On one hand, uh, shading her light dazzled eyes was telling me a long story about something the dog had done, chewing up a sheepskin rug that belonged to the landlord, their efforts uh, to disguise and finally to destroy the evidence, but I wasn't following her very closely. She looked so much like her brother, <laughs> uh, yet his straightforward, uncompromising good looks were almost magical when repeated with only slight variations in her hvor jeg bare har skrevet Bisexual King. <laughs> um, ja. Det føler også meget fan-serie-agtigt. Ja. Men ja. ja, mit er faktisk noget, som Bonnie siger, ja. som er meget <laughs> kort, uh, som er meget reelt. Som er, I'll tell you what classics are. Wars and homos. Period. Jeg synes, er meget... <laughs> Det er der homocide, homo homosexual ja, homo <laughs> meme. <laughs> Hvis vi så skal gå videre til at give stjerner til bogen, en, en karakter, så kan jeg ligge Meget hårdt ud med at sige At jeg egentlig Meget godt kunne lide bogen Første gang jeg læste den, Og jeg synes at jeg fik meget mere ud af den Når jeg genlæste nu her Så har jeg egentlig givet den fem stjerner <laughs> Fordi jeg, jeg synes bare At jeg på mange måder sådan, Jeg føler bare Selvom det ikke er en perfekt bog Så viber jeg bare med den Og det er sådan uanset, uanset øh, om Hvornår jeg er i bogen, og om den er sådan, sådan. eller objektiv, eller sådan god eller dårlig, eller hvad man kan sige. Så har jeg en god. Jeg har en god tur. Så det var sådan. Det var sådan, jeg har haft det. Og det, det er meget sådan. Øh det har bare besluttet mig for at være fuldstændig ukritisk. Jamen sådan fra nogle time. Så det er sådan set bare det perspektiv, jeg har på det. Og så, så jeg synes sådan med alle de referencer, hun har til antikken og sådan også anden klassisk litteratur, så synes jeg bare at det sådan det taler meget godt til hvad sådan jeg synes. Og jeg synes så snart jeg kommer sådan længere ind i bogen, så synes jeg bare at det gik virkelig hurtigt. Jeg vil da simpelthen også være helt ukritisk og give den fem stjerner. <laughs> <laughs> altså, det er ikke meget forkert, den har gjort, den bog. Eller sådan. Ja, jeg ser i hvert fald fingre med det. Øhm, både for sådan en nostalgiske grunde, men også bare fordi, at jeg synes, jeg kunne også læse den igen og igen. Jeg synes bare, at øhm, jeg kunne slå på en eller anden side og bare føle, føle den sit meget. <laughs> Ja. Jeg vælger så at være meget kritisk. Yeah, <laughs> <Og kende laughs> to stjerner. Mm. Det, er, det er et meget splittet vand inden i den her podcast i dag. Jeg, Dårlig stemning. Ja, jeg <laughs> <kaldet>. Super træls. <laughs> øhm, ja, jeg ville rigtig gerne kunne lide den. Jeg havde høje forventninger til den. Øhm, som sagt, jeg synes, at skrivestitlet var slet ikke mig. Jeg synes, at det var en mærkelig pacing jeg synes øh, tit, karaktererne blandede sig lidt for mig. Jeg havde ikke sådan helt styr på, hvem folk var før en gang i del 2. Ja, yeah. så jeg synes bare, jeg havde svært ved sådan at holde læsegejsten oppe. Jeg synes, det blev lidt for, for langt og lidt for sådan intedsigende af et hårdt ord. Men <laughs> det synes jeg det, det var. Fordi det var. ja, yeah. jeg synes der var noget sådan dybde i det andet end folk, der snakker rigtig meget. Mm. Jeg elsker, når vi er uenige. <laughs> <Ja>. uh! <laughs> jeg har for en gang skyld lavet en quiz øh, til vores bog øh, her i podcasten. Min quiz, jeg har lavet, er, er det det antikke grænland, eller er det TikTok? Tanken med quizen er, at der er rigtig mange forskellige teorier og øh, fortolkninger til The Secret History, som meget bliver øh, boostet af at der er så meget mystik omkring bogen og der er så mange løse tråde og alle de her forskellige teorier og fortolkninger bliver delt i forskellige øh, forer og læsekredse øh, rundt på internettet øh, bogen har for eksempel en sub subreddit på over 100.000 medlemmer øh, som dagligt deler og vender flere forskellige teorier de har til bogen. Derfor har jeg samlet nogle af de store fan-teorier og fortolkninger, som jeg har kunnet finde her rundt på internettet øh, men for at kunne tage lidt rundt i de her fortolkninger har jeg fundet nogle forskellige måder at dele dem op på. Så quizzen går ud på, at jeg nævner en fortolkning eller en teori til bogen, og så skal I gætte, om det har en forbindelse til den antikke verden, eller trans tendenser, som vi ser på sociale medier. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Og så får I bonuspoinge, hvis I så også skal gætte præcis hvad, der bliver refereret til, ja, det har Det er god det her, jo. Nej, du må ikke sætte mig op på se... <laughs> Jeg tror, det er rigtig godt. Ah. Uh -huh. okay. Der er selvfølgelig, at du kan quote sådan alt fra TikTok, så det tror jeg ja, bare er ret. Ja, men jeg tror ikke, du skal have så høje forbindninger til at der er skatien der. <laughs> <laughs> yeah, but I have. I have. <laughs> kan du ikke lige sige, hvad den hed igen? Kan man ikke lave et eller andet noget, sådan hvor du putter noget et eller andet lyd ind over? Ja. Er I klar til at spille? Er det den antike Grængeland eller det TikTok? Yes. <laughs> okay, Okay, vi er klar. Første fan eller togning er, at Henry har et romantisk, hvis ikke seksuelt, forhold med Julian. Mm. Så, <laughs> så, så, så, så skal, jeg skal ikke svare på, om det er rigtigt eller forkert, men om, øh, Nå, det er, er det nøj. noget er det meget... Nå, nej, okay, ja, okay, vent, okay. Jeg vil sige, det er antik Det vil jeg også sige, men det er også mere specifikt. Jeg kan ikke huske, det hedder et eller andet, men det var sådan, når man sådan øh, undersøger sådan homoseksuel historie, så er det da noget, det man altid går tilbage til. Det der sådan... Mm. Øh, Bevis, men siger, eller sådan det kloge, der havde sådan... Det den kloge mand, der havde sin lille apprentice. Ja, jeg havde yeah. en lærling, som de havde seksuelt forhold til. Yeah. Ja, det hedder nok et eller andet, men jeg fisker bare for det her bonusfag, fordi jeg ved, at den ting. <laughs> I er helt korrekt. Ay, <laughs> det er til land. og det I snakker om, det er pederesti, yeah. <hør> oh hvor yeah. det var normalt, at hvis der var it. en ældre mester, yeah. eller måske en filosof, eller noget yeah. lignende, en underviser, så havde den et, men også et et fysisk forhold mm. til de yngre mænd, mm. som man undervist. Okay, næste teori er, at Henry forsøger at opnå en antimoderne livsstil ved at gå meget op i havearbejdet i den anden del af romanen. Elsker, der er ikke så meget. Det er moderne. Ja. Åh, oh, cottagecore. Ja, det er, en... yeah. det er et godt bud. Det er det, jeg har skrevet. Oh <laughs> se, se, I forstår godt oh, Det er det, det er specifikt cottagecore yeah. også. Jeg ved at det her det er sådan lidt Henry mastermind <laughs> Så Det er det, der kommer af at spille lige nu i den her kvinde. Men også som vi ser på TikTok med de her farmfluencers, mm. som der kan tage ud på den her gård, og det er særlig sådan også folk, som der egentlig er meget privilegeret, eller har mange mm. penge, ja, ja. som bekøber en gård og går ud og har det her yeah. liv, eller sådan mm. på noget bestemt. så lidt sådan tradwife-agtigt. Ja, så det er egentlig meget sådan... <laughs> <Nero som, Smith laughs> i haven. Så det er meget sådan en overklasse påtagelse af sådan noget... Er arbejderklasse estetik. Ja, Tredje teori. Ved gruppens uh, baggenale teori mm. havde Bonnie sex med de andre fyre og Camilla begik mord på manden i skoven. Er uh... Jo, vistlig. Er det sådan noget som <laughs> I killed my rich husband? <laughs> in Jeg ved heller godt, at det kan være noget moderne. For jeg føler bare ikke, at kvinderne havde så meget agens dengang. Ja, det Men hvilken tænne skulle den købe på så, af? Det ved jeg ikke. Uh, så sådan en, er der ikke en eller anden tragedie eller et eller andet? Jeg kan se, som jeg spiller. <laughs> Hvad er det? Jeg melder pæs. Ja, jeg ved det, det jeg så. Jeg, måske, måske, Vi siger bare, det er græsk. Okay, Ja, i at forrettes for, yeah. det er det antike i Og det er fordi ritualerne... Er det fe, fe, fe, hvad den hedder? Fe, fædre? fædre? Øh, ja, altså der er øh, fædre, som er med i, i Hippolytus. Yeah. Øh, no. Men det er et, er et andet Euripides stykke. Okay. Men han har også skrevet bakke, no, øh, det, som ikke. er et bakkenalt ritual, som der sker okay. og, og for Dionysus-guden. Har du læst den? Ja, uh, yeah. yeah. og der er det kvinderne Som der er direkte Det er dem som der er de mest voldelige ved de her ritualer. Mm, og der har alle Sex med hinanden, så det er derfor vi mm. må gå ud fra at, uh, Fordi der er rigtig mange teorier Om at Bonnie måske også er Homoseksuel, og er derfor, ja. biseksuel ja. Noget... Og derfor han har Undertrykt. noget Internalized in... mm, internal light, Ja <laughs> <laughs> Du er sådan bange for ordet. Ja. <laughs> det ville give logisk mening, hvis alle i den her vennegruppe egentlig havde haft sex med hinanden under de her ritualer. Okay, I hmm. klarer det. Du får dem så. F ja. Fjerde teori, det er, at Richard er i virkeligheden homoseksuel. Det er meget uh, tiktak-agtigt at skulle rente folks... Uh, er det den der der Okay. Okay. Ja, det er rigtigt. Altså. Hvor <laughs> ja, er der sådan en det er, Jeg har tænkt på den der lyd, men det er fordi, jeg, tænkt, jeg har tænkt på den der <laughs> jo, ja. <laughs> ja. <laughs> når jeg har læst bogen. Men jeg tænkte, der er også bare mere i forhold til sådan queerbaiting, ja. og sådan, som der er meget, ja. øh, sådan, eller sådan det her med at læse forholdsseksualitet ja. ud fra. Ja. Læs noget, noget ind i det. Ja. Øh, og så min sidste fanteriet, det er, at Henry er meget maskulin, men han har øh, et samtidig fokus på æstetik, og han modellerer meget sin personlighed efter sådan de her antikke idealer og dyder, og han er derfor ikke i stand til at relatere til sådan moderne moralske principper. <laughs> jeg føler, det er så highbrow. Det er så, det er så at man skal tænke så meget til det her. Det er bare det er, sådan, ja, det er sådan, kan en kan, kan hest holde sig regnværet? Ja, det er meget mere, at jeg skal tænke. Er det her ikke bare sådan dark academia? Det, det tænker jeg også. For TikTok? Ja, det er rigtigt. Ja, vi svaret. Okay, altså det, det kan snakke om, at jeg har sagt det TikTok, men jeg har bare tænkt på Roman Empire. Mm, <laughs> Klart, jeg okay, elsker. Fordi han tænker ikke på andet. Han tænker ja, ikke på andet. ja, helt Nej. sikkert. Det er rigtigt. Det ja, er Makes tic. sense. Altså Thomas, jeg kender bare ikke andre... Serios, jeg kender ikke andre, der vil kunne lave den her kyssteg. Så det er både ved alt det sådan klassiske og alt for tæt. Okay, like, jeg var sådan I hvor der <laughs> kombination. Du får You get the best of both worlds i ja, den podcast. Ja, det er som dig i en nødskalagtig. Ja, oh yeah, det er et kompliment. Og det, altså, det viser jo sådan, hvor mange forskellige øh, aspekter vi har i, for den vi læser, vi har bøger. <laughs> yeah. Og derfor er det jo, kan jo godt være, at man har synes om The Secret History af forskellige årsager. Og det kan jo godt være, at man vil læse videre, så her har vi nogle Jesus. anbefalinger til andre bøger, man kan Du behøver ikke lave sådan en god overgang, du kan bare... Du, du, du, du. Ja, præcis. Nej, det er så godt en <laughs> god så har vi nogle boganbefalinger, som <laughs> vi så gerne vil læse mere, ligesom The Secret History. Jos, har du en bog, som du vil anbefale, at, vi skal, at man kan læse efter? Ja, altså nu var jeg jo ikke lige sådan mega-hype, men jeg vil alligevel gerne komme med en anbefaling, som har lidt vibes. Jeg vil gerne anbefale den bog, der hedder Crowns Call eller Six of Crows, af Libra Dugo, som også har en meget Dark Academia vibe, og også følger en gruppe venner, der skal ud på en masse shenanigans, hvor der også er et par folk, der ryger i faldet. Ikke lige fra gruppen, men sådan omkring dem, fordi de er en gruppe kriminelle, der skal begå en heist, hvor de skal stjæle en, et vigtigt objekt fra noget, der hedder The Ice Court, som er i den her verden her. Og det er sådan noget magi, og det er noget fantasy, og det er found family trope. Det er bare åh, gode vibes, god fantasy verden, virkelig godt udtænkt. Men som sagt ikke så meget secret history i form af plotmæssigt, men nok mere sådan estetik æstetik og alt det her med den her vennegruppe. Så hvis du er vennegruppen, du godt kunne lide, så vil jeg helt klart anbefale den her bog at gå mm. videre med. Jeg vil gerne anbefale Jonas Ikes Open Himmel, hvis man godt kan lide en mursten, af en bog, som hvor der ikke sådan, altså, der sker noget, men hvor det ikke er sådan, det er ikke, det er ikke drevet. <laughs> det er meget karakterdrevet, og det handler også. Ja, den handler om sådan nogle kvinder i middelalderen. De, de har et rigtigt sådan folk, der hedder beginerne, som mm -hmm. hverken var Altså sådan kvindekollektiver, som hverken var altså sådan kirkelige, eller de var heller ikke sådan giftet væk. Mm -hmm. Så de havde bare de her kollektive, de her sådan alternative fællesskaber, ja. eller sådan. Og så er det bare den her sådan... Det er sådan historisk orienteret. Ja, ja, i, ja en historisk roman. En romaner dyrker en, en bestemt sådan historisk periode, virkelig meget åben himmel, og endnu mere bare sådan ren vibes, eller sådan på en virkelig en måde jeg synes er virkelig nice at læse på. Uh, det er bare sjovt den måde, vi tager færdigt i forskellige aspekter, når mm -hmm. vi skal anbefale en anden bog. Og det, som jeg gerne vil tage fat i, det er sådan noget af det, som man måske kan blive fanget af i starten, som er den måde, Richard han meget lyver om sin baggrund og sådan prøver at komme ind i den her overklasse. Også meget det her amoralske ved alle de her karakterer. Der er ikke rigtig nogen, man kan lide. Og derfor vil jeg gerne anbefale en bog, hvor man måske godt kender filmatiseringen, som er The Talented Mr. Ripley, øh, som er skrevet af Patricia Highsmith. Æh, hvor der er udgivet en film I 90'erne med Jude Law of Patro pregoop, Pregoop. pre Som netop er som <laughs> den, her, <laughs> <The Warfare> den her unge øh, Den her unge mand øh, Som der ikke rigtig har nogen særlig øh, Høj social klasse Eller så mange penge øh, Og som lyver sig til at komme ind i den har her overklasse, og, sådan, og som også har meget med æstetik at gøre, og der er også noget krimi og noget andet. Så det der med spændingen og de der moralske grå karakterer og mor og alt muligt, det kan man få meget med af i uh, The Talented Mr. Ripley. Men det her var, hvad vi havde at sige om The Secret History, som vi har læst i april, uh, og i maj måned skal vi læse den næste, og det er som der vælger, hvilken bog der vi læser der. Ja. Yeah. Og jeg har i sidste episode snakket om, at jeg lige havde købt en ny Hunger Games bog, og nu har jeg læst den. Og jeg har behov for at snakke mere om den, så jeg har besluttet, at vi i maj måned skal læse Sunrise on the Reaping af Suzanne Collins. Og ja, hvis du har lyst til at læse med, så kan du finde os inde på Fable, ligesom Thomas sagde. Vi hedder Helt Belæst, det er en gratis bogklub, hvor vi kommer til at løbende mens vi læser, og du er også meget velkommen til at komme med. Vi har også en Instagram, hvor vi også kommer til at lægge noget læseplan ud, og lidt forskellig information, lidt memes og lidt highlights og whatever fra episoderne, kan du også finde derinde, så ind på Instagram, skriv helt belæst, og så kan du følge med derinde også. Hvis du ikke ved, hvad solopgang over høsten, eller Sunrise on the Reaping, den handler om, så følger vi Hamish i hans Hunger Games. Hamish, han var jo Katniss' mentor i hendes trilogi, der... Øh, som er hovedtrilogien. og nu har han så fået sin egen spin-off prequel-bog, hvor vi følger ham i hans spil, som var den anden Quarter Quell. Det, der var specielt ved det her Quarter Quell, som Hamish hey han ind i, det er, at der er dobbelt så mange tributes, som der plejer, så i stedet for, at han skal op imod 24 mennesker, så er de altså 48 i alt i stedet for, oh, så der er dobbelt så meget drama, dobbelt så mange mennesker, og så bliver han også lige hævet ind i lidt Underground Rebellion, og det er meget spændende. Så jeg glæder mig mega meget til at høre, hvad I kommer til at synes af den. Jeg havde en fest med at læse den, så jeg håber også, at I vil nyde den. Så ja, den kan I, den kan I glæde jer til, Ja. ja, og så, så, som altid Så i starten af juni måned Så kan I lytte til podcasten Hvor mm. vi snakker meget mere om den oh. Very exciting, så husk at følge med Hvorinde at du lytter til podcast I må også meget gerne give os en god rating Og dele med os venner, det hjælper os rigtig meget med At få spredt ordet og komme ud til nogle flere mennesker Og ellers så er det vel bare På genlyt, haha, til næste gang <laughs> Okay, vi ses hej <laughs>